Və səlləmə təslimən kəsirən ilə yomiddiyin. Əm məba, Əziz qardaşlarım, namınızı Allahdan qoxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tübq etməyi nəsəd edirəm. Yenə bu mühtəşəm kitabın şərhinə davam edirik. 47-ci fəsilə gəlib satmışıq Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin təvay Əvvəlcə, təsirin ünvanı barədə. Təvazışarlıq təvazı sözündən əmələ gəlmiş sifətdir. Təvazı öz üstünlüklərini, məziyyətlərini gözə sapdırmağı, öz xidmətləri ilə qurlələnməyi sevməmə, şöhrət pərəsliqdən, lovqalıqdan uzaq olma, sadəlik demək. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. dələ buyurmuşdur. Allah mənə vəhiy etdi ki, Təvazöşərlə olasınız. Bir-birinizə təcavüz etməyəsiniz və bir-birimizin yanında lovğalanmayasınız. Hədisi Buxari Ədəbül-Müfrədə səhifə 3. Bu fəslin hədisi 330-cu hədis. Ömər ibn Hattab rəziyallahu anh rivayət edir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi belə buyurmuşdur. Xristianlar Məryəm oğlunu şiirtdikləri kimi siz də məni şiirtməyin. Mən sadəcə Allahın quluyam. Elə isə Allahın qulu və onun rəsulü deyilin. Burada şühmək deyildikdə, Olduğundan daha artıq, daha mübaləqəli şəkildə təqdim etmək, adamda olmayan vəslərlə ona yalandan tərif demək qəst edilir. Xristiyanlardan kimisi Məryəm oğlu İsa-nı ilah qəbul etmiş, Kimisi ona Allahın oğlu hesab etmişdir. Uza Allah onu ilah eləşdirən kimsələr barədə belə buyurur. Sübhəziz ki, Allah Məriyəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Və əgər Allah Məriyəm oğlu Məsihi onun anasını və yer üzündə olanların hamısını məhv etmək istəsə, kim ona bir şey ilə mani ola bilər? Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsustur. Allah istədiyini yaradır, Allah hər şeyə qadirdir. Bu həmsinin buyurur,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 Allahın oğlu kimi qəbul etməsi barədə isə Ucu Allah belə buyurur. Xasvərətlər, Məsih Allahın oğludur, dedilər. Bu, onların ağızlarından çıxan sözlərdir. Bu, daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə bənziyir. Allah onları məhv etsin. Gör, necə də haqdan döndərilirlər. Başqa bir ayədə Ucu Allah kitab əhlinə dində ifrata varmağı qadağan edib buyurur. Ey kitab əhli, dininizdə ifrada varmayın və Allah bu arəsində yalnız həqiqəti deyin. Məryəm oğlu İsa Məsih ancaq Allahın ilçisi, onun Məryəmə göndərdiyi ol kəlməsi və onun tərəfindən göndərilən bir ruhtur. Allahı onun ilçisinə iman gətirin və Tanrı üçdür deməyin. Batil əqidənizə son qoyun. Bu sizin üçün xeyirli olar. Həqiqətən Allah tək ilahdır. O paçdır, Müqəddəsdir, övladı olmaqdan uzaqdır. Göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsustur. Qoruyan olaraq Allah yetər. Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələkər. Allah ona ibadət etməyə özlərinə ar bilənlərin və təkədürlük göstərənlərin hamısını öz hizuruna toplayacaqdır. Hədistə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz de meni şürtməyin deyir. Bu dəlildir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin həddən artıq tərif etmək yaxud hər hansı bir işdə onu Allaha tay tutmaq qadağandır. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmətinə qadağan etmişdir. İbn Abbas radiyallahu anhu rivayət edir ki bir dəfə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelərdən birinin ona Allah və sən istəsən dediyini eşidib Ona belə buyurdu. Sən məni Allaha tay tutdun? Yox, əksinə, ancaq Allah istəsə. Hədistə Peyğəmbər s.a.v. Mən sadəcə Allahın quluyam, deyir. Uca Allah Quranda öz Peyğəmbərmə s.a.v.ə belə buyurur. De, mən də sizin kimi bir insanım. Mənə vəhiy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan illahtır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, Yaxşı işlər görsən və yerinə yetirdiyi ibadətlərində Rəbbinə heç bir şərik qoşmasan. Həmsinin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allahın qulu və onun rəsulu olduğunu xəbər verir. Burada Allahın qulu deyildikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ilah olmadığı, onun rəsulu deyildikdə isə onun adi insan deyil, insanlar arasında seçilmiş, fəzilətli Allahın ən sevimli bəndəsi olduğu qəsd edilir. Bu hədisi Buhari və Əhməd rivayet etmişdir. Hədis sahihdir. 331-ci adır. Sənəs ibn Malik radiyallahu rədihi rivayet edir ki, bir qadın Peygamber sallallahu əleyhi və yanına gəlib ona: "Mənim sənə ehtiyacım var, ya Rasullah" dedi. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm də ona belə buyurdu: "Get küçədə istədiyin bir yerdə otur." Mən də gəlib sənin yanında oturacaqım. Bu hədisi muslim, Abu Davud və Əhməd ravad etmişdir. Buxarən səhihində bu qadının ənsardan olduğu, muslimin səhihində isə bu qadının ağlında naqisli olduğu xəbər verilir. Qadın ehtiyacın var deyəndə demək istəyir ki, səndən soruşacaqlarım var. Sual vermək istəyir qəqəndər sallallahu aleyhi və sələmə. Hədisə diqqət etsək, görərik ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturmaq üçün yer seçməyi qadının ixtiyarına buraxır. Bu da Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin olduqca təvazökar olduğunu bir daha sübut edir. Küçədə oturmaq barədə bu zəruri halda yolda oturmağın caiz olduğuna da bəyan edir. Yalnız zəruri halda. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, yolda oturan adam o yolun haqqını ödəməlidir. Hətta zəruri halda belə yolda otursanız Yolun haqqını ödəməlisiniz Bu xüsusda rəvaid edilmiş hədistə Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur Yolların üstündə oturmaqdan Səkinin Səhabələr dedilər Ya Rasulullah, bizim orada oturmağımız Labüddür Biz orada söhbət edirik Peyğəmbər s.a.v. buyurdu Əgər oturmağınız labüddürsə Onda yolun haqqını ödəyin Səhabələr soruşdular Yolun haqqı nədir ya Rasulullah O buyurdu gözü haram şeylərdən çəkmək, heç kəsə əziyyət verməmək, insanlara yaxşı işləri buyurmaq və onları pis işlərdən çəkindirmək. Hədisi Buxari r.ədəbul-mufra dəfərində rəva edilmişdir. 332-ci hədisi Ənət ibn-i Malik r.ə. demişdir Rasulullah s.ə.v. xəstəyə baş səşər, dəfin mərafimlərində iştirak edər, uzun qulaq sürər, Və kölənin belə dəvətini qəbul edərdi. Və Nukureyza ilə döyüşdüyü gün o, noxtası xurma lifindən hörülmüş ipdən olan belinə də iki liflə dolu bir palan qoyulmuş uzunqlağın üstündə oturmuşdu. Bu hədisi Tirmizi və İbn-Majə rabayt etmişdir. Hədisin isnadında keçən Muslim İbn-i Keysan Əd-Dabbi zəib rabidir. Muhammed Nasiruddin Albani Muqtasar al-Sunan əl bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Bu hədisin isnadı zəif olsa da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in xəstəyə baş çəkməsi, dəfn mərasimlərində iştirak etməsi, uzun qulaq minməsi və kölənin dəvətini qəbul etməsi başqa səhih hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Hədisdə anəfrəcə Allah deyir: "Rəsulullah xəstəyə baş çəkərdi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xəstəni ziyarət edər və bunu səhabələrinə də əmr edərdi. Abu Musa radiyallahu rəhimehü rəvayət edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: "Əsirləri azad edin, acuların qarnını doydurun və xəstələrə baş çəkin." Hədisi Buxari rəvayət edir. Qeyd edək ki, xəstəni ziyarət etmək xususunda digər müsəlmanlar da buna şamil edilir. Belə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara da baş təkermiş. Ənəs, radiyallahu anh, ravayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xidmət edən yahudi bir uşaq xəstələnmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona baş təkməyə gəldi və onun baş tərəfində oturub ona müsəlman ol, dedi. Uşaq yanında durmuş atasının üstünə baxdı. Atası da ona Əbul Qasimə itaə et, dedi. Və uşaq İslamı qəbul etdi. Sonra Peyğəmbər s.a.v. onun yanından çıxdı və dedi onu oddan xilas edən Allaha həmd olsun. Həmsi Buxarə rəvad edib. Həmsinin əmsi Abu Talibi o ölüm ayağındaykən ziyarət etməsi də bu qəbildəndir. Xəstəyə baş çəkməyin olduqsa böyük fəziləti vardır. O xüsusda rəvad edilmiş hədistə Peyğəmbər s.a.v. demişdir Kim xəstə qardaşına baş çəksə onun yanında olduğu müddətcə cənnət xürfəsində olar. Asin, Rahimahullah deyir ki, mən Əbu Qiləbədən soruqsun, cənnət xürfəsi nədir? O dedi, cənnətin bir yerə yığılmış meyvələridir. Hədisi, Buxayr, Rahimahullah, Ədəbülmufra və sələndə rəvad Başqa bir hədistə Peyğəmbər s.a.v. denişdir. Müsəlman qardaşına baş çəkən kimsə Onun yanında oturana dək, cənnət xürfəsində gəzikmiş saygır. Qardaşının yanında oturduğu zaman onu rəhmət bürüyər. Xəstə qardaşını gündüz vaxtı ziyarət edərsə, yetmiş min mələk axşama dək, ona xeyir dua diliyər. Gecə vaxtı ziyarət edərsə, yetmiş min mələk səhərə dək, ona xeyir dua diliyər. Hədisə Bu Davud sünələtlərində rəvayət edib və Şerəxalbani Rəhimə Allah silsilətl hədis-i səhiyyətlərində təsdiq edib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defn mərasimlərində iştirak etməsinə gəlincə məşhur hədislər var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem həm özü iştirak edir defn mərasimlərində, həm də bunu səhabələrinə əmr edir. Ukbay ibn Amir radiyallahu anhu rivayet edir ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gəldi, Uhud şəhidləri üçün cənazə namazı qıldı. Sonra Mədinəyə gəldi və minbərə qalxıb dedi: Mən sizi qabaqlayacaqım. Sizdən əvvəl bu dünyadan közəcəyəm. Mən sizin nə etdiklərinizə şahidəm. Vallahi, indi mən hovuzumu görürüm. Həqiqətən, mənə yer üzünün xəzinələri və ya açarıları verilmişdir. Vallahi ki, mən öldükdən sonra sizin Allaha şərik qoşacağınızdan qorxmuram. Mən sizin dünya malına görə bir-birinizə rəqabət aparacağınızdan qorxuram. Həbisi Bukar rəva edir. Qeyd ki, qeyri müsəlmanların cənazəsinə də həmsinin hörmətlə yanaşmaq müsəlman axlaqındandır. Rəva edilir ki, Cabir ibn Abdullah s.a.v. Allah demişdir, yanımızdan cənazə aparırdılar. Bu vaxt Peyğəmbər s.a.v. ayağa qaxtı və biz də onunla birlikdə ayağa qaxtıq. Biz dedik, ya Resulullah, baxıb bu, Yahudinin cənazəsidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sələm buyurdu Cənazə gördüğünüz zaman Ayağa qalxın Hədisi bu xayrava edib Hədisi diqqət getirdiniz və sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə nə dərəcədə İtaətkar olduğuna Bu hədis dəlalət edir Bilirlər ki, cənazə yəhudinindir Bakı Rasulullah sallallahu ayağa qalxır deyə Onlar da dərhal ayağa qalxırlar Dəfil mərasimlərində İştirak etməyin həmsinin Olduqsa böyük fəziləti var. Bu fəzilətə dair bir hədis, ya iki hədis hatırladım sizə. Hədislərin birində Abu Hureyra radiyallahan həravac edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, kim imanla mükafatını yalnız Allahdan umaraq cənazənin ardınca getsə, onun namazını qılıb dəfn edilənərək yanında qalsa, iki qirat savaqla geri qayda. İki qirat savaqla geri qayda ki, qiratların hər biri Uhud dağı boyda olar. Kim cənazə namazı qılıb dəxn edilməmişdən əvvəl geri qayıtsa, bir qiratla geri qayıtmış olar. Hədisi Buxar rəva edib. Digər hədisi Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuşdur. Xəstələri ziyarət edin və cənazələrin ardınca gedin. Bu, sizə ahirəti xatırlanacaq. Bu hədisi də Buxari ədəbül Mufraq əsərdində rəva edmişdir. Bura və sahaba xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm uzun minərmiş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adbə və qasva adlı dəvələri ha belə lüheif adlı atı oğlu ola hərdən uzun minməsi onun təvadəşər olduğunu bir daha sükuta getirir. Və səhiyyə hədislərdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin uffir adlı uzun var imiş. Həmsinin O da rəvayət edilir ki, Peyğəmbər s.a.v. belinə xovlu parça salınmış uzun qulağa minmiş və o də tərkinə almışdır. Kölənin dəvətini qəbul etmək. Ümumiyyətlə, dəvət edənin dəvətini qəbul etmək vacibdir. İstər kölə olsun, istər yaşlı, istər uşaq, istər qazın, istər kişi dəvət edirsə, o dəvətini qəbul etmək lazımdır. Bəra-i-Nazi radiyallarına edir ki, Evən bar s.a.v. onlara yedi şeyi cənazənin ardında getməyi, xəstəni ziyarət etməyi, məclisə dəvət edənin dəvətini qəbul etməyi, məzluma yardım etməyi, andı yerinə yetirməyi, verilən salama almağı və askıran adama rəhmət diləməyi əmr etmişdir. Hədisi Buxar rəvadidir. Bu hədistə Qureyza qəbiləsindən söhbət gedir ki, bu qəbilə Mədinədə yaşayan Yahudi qəbiləti xəyanət etdiklərinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara qarşı vuruşmuşdur. İbn-i Omar radiyallahu anh varə edir ki, Danu-Nədir və Danu-Qureyza qəbilələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı vuruşurdular. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Danu-Nədir qəbiləsini qovub öz diyarından çıxartmış, Danu-Qureyza qəbiləsinə isə müəyyən şərtlər əsasında Mədinədə qalmağa izin vermişdir. Və edə, ikinci kərə müsəlmanlara qarşı silah qaldırdıqda Peygamber sallallahu aleyhi və sələm onların kişilərini qırıb çatdı, qadınlarını, uşaqlarını və sərbətlərini müsəlmanlar arasında paylaştırdı. Yalnız o kəslər istisna idi ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sələm onlara zəmanət vermiş, onlar da İslam dinini qəbul etmişdilər. Hədissə palan sözü keçir, bu da Məni üçün istifadə edilən heyvanların belinə qoyulan içi saman və ya külək və ya liflə dolu primitiv yəhərdir. 530-cı əsər. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu nə demişdi? Peyğəmbər sallallahu səlləm, arpa çörəyi və qaxsınış yağ yeməyə dəvət edilər və o bu dəvəti qəbul edərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədəyikən öz zirəyini bir Yahudinin yanında girov qoymuşdur. Peyğəmbər s.a.v. vəfat edən ədək lazımı qədər pul topa bilmədi ki, o Zirehi girovdan çıxarda bilsin. Bu hədisin isnadında bağlılık olmadığından hədisin isnadı zəif hesab edilir. Belə ki, hədisin isnadında kesən Əməş adlı ravi, bu hədisi Ənəsdən, radiyallahu anhı da. Bilavası da eşitməmişdir. Lakin, Buxari, Firmizi, Nəsai və Əhməd Rahiməhumullah, bu hədisi Əməşdən, o da Qatədədən, o da Ənəsdən, radiyallardan, mütəzil isnadlar rəvaid etmişlər. Hədis səhiyyədəsidir. Burada sahabə qaxsımış yağdırır. Yəni köhnəlik qoxumuş və tamı acılaşmış. Hansı birimiz bugünkü gündə elə bir yağı yiyər. Peyğəqəmbər Fəlsələmin həm vəziyyətini göstərir bu hədis, həm də Cəbəqə Bu dəvəti qəbul etməsi də yenə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir daha sübuta yetirir. Sahabədir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Yahudinin yanında Hirr qalmışdı. Bu Yahudinin adı Qabuş Şəhən ibn Arsi idi. Hirr də borc alınan ərzaq və s. qayr müqabilində təminat üçün verilən şeydir. Buxari-nin rəvayətində xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm həmin zirəyi girov qoymuş və bunun əvəzinə ailəsi üçün arpa götürmüşdür. İmam Əhmədin ravayəsində isə bu arpanın 30 sağa olduğu bildirilir. Bir sağ ölçü vasidir və dört mudda bərabərdir. Bir mudd isə insanın iki ovuzuna bərabərdir ki, bu da təqribən 700 qrama bərabərdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sələmin vəfatından sonra Abu Bakır Əs-Səddiq radiyallahu anhos Onun borcunu ödəyib, həmin zirəyi kirovdan çıxartmış və onu Ali ibnəb-i Talib radiyallarına hədirmişdir. 334-cü əziz. Ənəs ibn-i Malik radiyallarına hə demişdir. Rasulullah s.a.v. belinə köhnəyə hər qoyulmuş dəvənin üstündə, əylində də heç dörddir, həm dəyərində olmayan bir bürüncəl olduğu halda həc ziyarətini yerinə yetirdi və miqatda dua edib, dedi. Allahümme jəlhü haccan lə riyā fiyhə vələ süməhə. Bu hadisi İbn-i Mace rəvayət etmişdir. Hadisin əslədində ki, Rabi ibn-i Sabih, hafızəsiz zəyif, Saduq rəbi, haqla ibn-i Aban, zəyif rəbidir. bu əsləd zəyif etab edilir. Lakin bu hadisi qüvvətləndirən digər əslədlər olduğundan, Şeyh Muhammed Nasrəddin al Albani, rahiməhullah, müqtəsəri al şəməyəl, Və silsilədir hədisi səhih əsərlərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Hədisdə bürüncək deyildikdə izar və ridadan, yəni bədənin qurşaqdan aşağı hissəsini örtən və bir də qurşaqdan yuxarı hissəsini bürüyən iki sadə parçadan ibarət olan ehram libası nəzərdə tutulur. Mikat həc və ya ümrə ziyarətlərini yerinə yetirmək üçün niyyət edilən yerdir. Duanın tərcüməsi Allahım, bu həccimi içində riyakarlıq və şan şöhrət olmayan bir həccə, Umra ziyarəti etdikdə isə belə deyilir. Allahum necəlhu umratan la riya bu Umramı içində riyakarlıq və şan şöhrət olmayan bir Umra et. Deməli, həcc və ya Umra ziyarət etmək istəyən hər kəs bu ibadətləri ikhlasla, ancaq Allahın rəzasını qazanmaq üçün yerinə yetirməlidir. Bu xüsusda, oca Allah Quran-ı kərimdə belə buyurur. Allah üçün həc və ümrəni tam yerinə yetirin. Əl-Bəqəri surəsi 196-cı ayə. Bu, həmçinin belə buyurur. Müqəddəs evi ziyarət etmək insanların, yoluna yüzü çatan hər kəsin Allah qarşısında, Allah üçün olan borcudur. Ali İmran surəsi 97-ci ayə. Hər kim bu ibadətləri adsan san qazanmaq və özünü göstərmək məqsədi ilə edərsə, Allah ona istədiyini nəsib eləyər, lakin savaqdan məhrum edər və nəticədə bu adam ziyana oğruyur. Bu hususta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: Kim etdiyi əməli insanlara eşitdirmək məqsədi ilə edərsə, Allah onu eşitdirər. Kim də etdiyi əməli insanlara göstərmək məqsədi ilə edərsə, Allah onu insanlara göstərər. Hədisi Buxari revatidir. 335-cü hədisi Ənət ibn-i Malik anh demişdir, Səhabələr üçün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmlən daha əziz bir adam yox idi. Lakin buna rəqmən onlar onu görəndə ayağa qaqmazdılar. Çünki bilirdilər ki bu onun xoşuna gəlmir. Bu hədisi tirmizi Əhməd rəayət etmiş və Muhammed Nasir iddini Muxtəs Əlişkəma eləsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Allahın Rasulunu s.a.v. hamıdan çox sevmək imandandır. Bu hususta Rasulullah s.a.v. məşhur hədistə belə buyurmuşdur. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, sizdən biriniz məni valideynindən, övladından və bütün insanlardan çox istəməyincə iman gətirmiş olmaz. Hədisi Buxar-ı Ravadim. Başqa bir hədistə Abdullah ibn Hişəm radiyallahu anh deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bircə yol gedərkən o, Ömər ibn Xattabın əlindən tutdu və Ömər dedi Ya Rasulullah, özümdən başqa mən səni hamıdan çox sevirəm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə buyurdu Xeyr, canım əlimdə olan Allaha and olsun ki sən məni özündən də çox sevməlisən Ömər radiyallahu anh dərhal itaət vəllahi ki indi mən səni hamıdan fərqə özümdən də çox sevirəm. Peyğəmbər sallallahu sələm, buyurdu. Bax indi sən vacib buyrulanı yerinə yetirdin, nə yönər. Uca Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və sələmi, hamıdan çox sevməyin vacib olması barədə müqəddəs kitabında belə buyurur. Deyir, "Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, sözzələriniz Ya qohumlarınız, qazandığınız mallar iflasa uğramasından qorxduğunuz alış verginiz və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan, onun elçisindən və onun yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allah öz əmrini verincəyə qədər gözləyin. Yəni müşəbəb bəla gəlincəyə qədər gözləyin. Allah günahkarları doğru yola yönəltməsin. Başqa bir ayədə isə Allah Subhanahu və belə buyurur: Peygamber möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Daha əzizdir. Burada hədisdə sahabelərin Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə görəndə ayağa qalxmadıkları xəbər verilir. İslam şəriəti bir adamın tərzim etmək məqsədi ilə digəri üçün ayağa qalxmasını qadağan etmişdir. Haramdır. Bu xüsusdə varid olmuş hədisdə Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm demişdi: "Hər kim insanların onun üstün ayağa qalmasından xoşallanarsa cəhənnəm yerini tutsun. Hədisi Bukhari ədəb ül əsərində rəvak etmiş və Şeyh Albani rəhimə Allah həm, həmin əsərdə, həm də silsilə bil əhadisi səhiy əsərində onun səhiy olduğunu bilmişdir. İndi isə, qardaşlar, uzun bir hədis oxuyacaq. Bu hədis ümumiyyətlə özü özlüyündə laf uzundur. Bu hədisin əvvəlini bu kitabın əvvəlində, 8- Sonra ortasının 225-ci ədisdə indi davamını oxuyacaqam və bundan sonra da yenə bir hissəsi qalır. O, biri fəsillərdə o hissəsini də oxuyacaq. Əvvəldə, hədisi başdan axıra qədər oxuyaq. Sonra hissə hissə izah edək. 336-cı ədis. Həsən İbn Ali radiyallahu anhümə demişdir. Mən gördüyü kimsəni vəst etməyi bacaran dayım hind İbn Əbu Halədən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl xislətləri barədə soruşdum. Mən çox istəyirdim ki, o, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin xislətlərindən bəzisini mənə vəst etsin. Dayım dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm çox mühtərəm və insanların sayğı göstərdiyi bir adamıydı. Onun üzü Bədir gecəsindəki ay kimi parlayıb. Beləcə o, hədisi axıra kimi danışdı. Həsən dedi, Mən bir müddət bu rəvayəti Hüseyinə bildirmədim. Sonra bunu ona danışdım və mənə aydın oldu ki, o artıq məni qabaqlayıb, dayımdan mənim soruşduğunu soruşmuşdur. Həmsinin mənə o da aydın oldu ki, Hüseyin öz atasından Rasulullah s.a.v. evə nə cür daxil olduğu, evdən nə cür çıxdığı, xabilə sahabələri ilə nə davrandığı barədə soruşmuş və bu vəhslərdən heç birini buraxmamışdır. Hüseyin dedi, mən atamdan Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin evə girdikdə nə işlə məşğul olduğu barədə soruşdum. O dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin evinə gəldikdə vaxtını üç qismə bölərdi. Bir qismini Allaha ibadət edər, bir qismini əhli əyalına həsr edər, bir qismini də özünə sərf edərdi. O, özünə ayırdığı vaxtın bir qismini yanına gələn adamlara sərf edər, öz buyruqlarını susi adamların vasitəsilə cəmata bildirər və heç nəyi onlardan yizlətməlidir. Ümməti üçün ayırdığı vaxt ərzində öz izni ilə fəzilətli insanlara üstünlük verməsi onun xasiyyətidir. O, ümməti üçün ayırdığı vaxtı onların dində tutduqları mövqeylərinə görə bölüşdürərdir. Onlardan kimisinin bir, kimisinin iki, kimisinin də daha çox tələbatı olardı. Beləcə, o, öz vaxtını onlarla keçirər, Və onlara soruşduqları məsələlər xüsusunda həm özlərinə, həm də ümumətə fayda verəcək işlərlə məşğul olmağı və cəmatı özlərinə aid olan işlərdən xəbərdar etməyi tapışırıb buyurardı. O, sizlərdən burada olanlar eşitdiklərini aramızda olmayanlara təbliğ etsinlər. Həmsinin dərdini deyə bilməyən kimsənin istəyini mənə bildirin, çünki, Kim dərdini deməyə qadir olmayan birisinin dərdini patişaha çatdırarsa, qiyamət günü Allah onun qədəmlərini sabir edər. Rasulullah s.a.v.in huzurunda ancaq belə faydalı məsələlər müzakirə olunar, ha, belə mənasız söhbətlər edilməsinə yol verilməzdir. Sahabələrin baş bilənləri məsələt almaq məqsədi ilə Rasulullah s.a.v.in məclisinə gələr və faydalı elindən dadmadan dağılışmazdırlar. Beləcə, onlar insanları xeyrxaklıqa yönəldən bələkçilər olduqları halda həmin məclistən çıxardılar. Hüseyin dedi, mən atamdan Rasulullah s.a.v.in evdən çıxanda nə işlə məşğul olduğunu soruşdum. O dedi, Rasulullah s.a.v. dilini qoruyar və yalnız özünə aid olan sözü danışardı. Ha belə insanlarla ülfət bağlamağa çalışar və onlarda özünə qarşı nifrət oyatmazdı. Üstəlik, hər bir qövmün görkəmli şəxsiyyətlərinə hörmətlə yanaşar və onları öz qövmlərinə başlı təyin edərdi. O, bəzi insanlardan ehtiyat edər və özünü onlardan gözləyər, lakin, gülər zülülüyünü və gözəl əxlağını heç birindən gizlətməzdir. O, daim öz xəbər tutar, eləcə də cəmatdan həl əhval oluşardı. Ha, belə yaxşı işi tərifləyər və onu təsdiqləyər, Kəvi əməli isə pisliyə və bunu qarağan edərdi. O hər bir işdə ədalətli mövqe tutar, düz yol seçərdi. Sahabələrinin Allahı zikr etməkdən xabersiz olacaqlarından yaxud arxayınlaşmağa meyl edəcəklərindən ehtiyat etdiyinə görə onlara qarşı diqqətsiz olmazdı. Onun hər bir vəziyyətə uyğun dəvət üslubu olardı. Nə haqdan yayınar, nə də həddi aşardı. Ona yaxın olan sahabələri insanların ən xeyirliləri idilər. Onun gözündə sahabələrin ən fəzilətlisi, onların ən sux nəsiyyət edəniydi. Ha onun yanında sahabələrin ən hörmətlisi, başqalarına ən gözəl təzdə qayğı göstərəni və ən gözəl şəkildə kömək edəniydi. Hüseyn dedi, mən atandan Rasulullah s.a.v.in məclisi barədə soruşdum. O dedi, Rasulullah s.a.v. duranda da Oturanda da ancaq zikr edərdi. Hər hansı bir zamanın yanına gəldikdə məclistə olan boş yerdə oturar, sahabələrinə də belə etməyi buyurardı. Məclistə iştirak edən hər kəsin haqqını ödəyərdi. Belə ki, məclistəkilərdən heç biri, başqa birisinin Peygamber s.a.v.in yanında özündən hörmətli olduğunu güman etməzdi. Ehtiyac üzündən onun yanına gələn, Və dərdini onunla bölüşən adam özü çıxıb gedənə dək, səbr edərdi. Kimsə ondan bir şey istədikdə onu əli boş qaytarmaz, istədiyini ona verər, yaxud ona xoş söz deyərdi. O, insanlara xoş üz və gözəl əxlaq göstərər, onlara ata olardı. Səhabilərin hamısı onun yanında eyni hüquqa malik idilər. Onun məclisi həlimlik, həya, düzgünlük və səvir məclisi olardıq. Səhvalıq onun yanında səslərini qaldırmaz. Onun məclisində kimsə kimsəyə təhna vurmaz və kimsə kimsənin eybini açıp ağartmazdı. Peyğəmbər sallallayərsəm onların hamısı ilə eyni tənzə rəftar edərdi. Lakin məclisdə onlar bir-birlərindən ancaq təqva ilə üstün sayılardılar. Onların hamısı sədaqətli insanlar idi. Onlar məclisdə böyüyə hörmət göstərər kisiyə rəhm edər, ehtiyacı olan kimsənin özlərindən üstün tutar və qərib adamın qeydinə qalardılar. Bu, uzun hədisin bir qismidir. Hədisin mətninin əvvəli 8-ci və 225-ci hədislərdə zikr edilmişdir. Həmin hədisləri izah edərkən demişdik ki, hədis alimləri bu hədisin istinadının olduqca zəib olduğunu söyləmişlər. Lakin, yenə qeyd edim ki, Hədisin isnadı zəib olsa da, hədistdəki bir çox vəslə digər səhi hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. İndi bir-bir bunu ispat edəcək. Hüseyin radiyallahu anh burada Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin evə nədir daxil olduğu, evdən nədür çıxdığını soruşduğunu bildirir. Yəni, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin öz evində nə işlə məşğul olduğu və bayırda insanlarla necə davrandığı nəzərdə düşünür. Sonra hədistə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm evinə daxil olduqda vaxtını üç yerə bölərdi. Bir qismini Allaha ibadət edər. Buna heç dəlilə ehtiyazı yoxdur. Aydınlıq ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm evində ibadət edərdi. Bir qismini əhli əyalına həsir edər. Təmvəki hədislərdə, onların qeydlərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin öz evində Hər bir kişinin öz evində gördüyü işləri gördüyünə, hətta belə əhli ayalı ilə gecə vaxtı söhbət etdiyinə, hətta ailəsi ilə birgə qızdettiyinə vurgulamaştıq. Bunlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisini də əlavə etmək olar. Hər kim səhabını yalnız Allahdan umaraq varından ailətinə xərcləsə, bu onun üçün sədaqə olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu demişdir Ən fəzilətli dinar, kişinin ailəsinə xərclədiyi dinar, sonra Allah yolundakı dostlarına xərclədiyi dinar, sonra da Allah yolundakı cihadda olan heyvanına xərclədiyi dinardır. Hər iki hədisi Buxar Rəhəmi Allah ravayt etmişdir. Birincisini səhihində, ikincisini Ədəb-ül Müfradə səhəlində. Sonra deyilir ki, özünə ayırdığı vaxtın bir qismini yanına gələn adamlara sərf edərdi. Söhbət dini öyrənmək, yaxud hər hansı işbarəsində məsləhət almaq, yaxud da dərdini danışmaq məqsədi ilə Peyğəmbər s.ə.və müraciət edən adamlardan gedir. Hədistə həmsinin xəbər verilir ki, Rasulullah s.ə.və öz buyruqlarını xüsusi adamların vasitəsilə zamata çatdırardı. Burada xüsusi adamlar deyildikdə, Nəbi sallallahu əleyhi və sələmin evinə daxil olmağa ərki satan, vaxtının çoxuna onun yanında keçirən sahabeləri nəzərdə tutuyor. bu sahabelər tez-tez onun yanına gəlib gedər və onun buyruqlarını cəməata çatdırardı. Sonra Hüseyn rəziyallahu vəyhü o heç nəyi cəməatdan gizlətməzdilər. Burada heç nəyi dedikdə cəməata aid olan məsələlər nəzərdə tutulur. Yoxsa ki, ailəyə aid olan dişləri cəmiata danışmaq olmaz. Bu halda qadağa gəlir. Evin sirrini başqalarına danışmaq olmaz. Həmçinin Rasullullah sallallahu əleyhi və səllamin fəzilətli insanlara üstünlük verməsi xəbər verilir bu hadisdə. Sühbət İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdən, dini səvadı digərlərindən üstün olanlardan və başqa bu kimi Allahdan daha çox qorxan insanlardan gelir. Qudur Allah Quran-ı Kerimdə bu xüsusda belə buyurur. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Peyğəmbər s.a.v. həmin fəzilətli sahabilər arasında ən çox üstünlük verdiyisə, daim onun yanında olmuş iki ən yaxın dostu Abu Bakır Əs-Sıddiq radiyallahu anhü, və bir də Ömer ibn-i Khattab rabiyyə Allahın olmuşdur. Rəva edilir ki, Emin Abbas radiyyə Allahın hüma demişdir. Ömer ibn-i Khattab ölüm ayağındaykən mən onun yanına yedişib ona dua edənlərin arasındaydım. Birdən bir nəfərin arxanda durub, birsəyini də çiğninə qoyub belə dediyini işittim. Allah sənə rəhmət eləsin. Ey Ömer, mən həmşə arzulamışam ki, sən, dostlarınla bir yerdə olsan. Çünki mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin çox vaxt belə dediyini eşidirdim. Mən Əbu Bəkr və Ömərlə falan yerdə idim. Mən Əbu Bəkr və Ömərlə falan iki gördüm. Mən Əbu Bəkr və Ömərlə falan yerə getdim. Mən ümid edirəm ki, Allah səni onlara qoşduracaq. İbn Abbas radiallahi anəyir ki, mən dönüb Baxdım ki bu qərib nəbi pağidir. Radiyallahu. Ömər rəcəlanın gör dərəcədə çox istəyirdi. Sonra hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına gələnlərin tələbatı olardı. Burada tələbat deyildikdə şəriət məsələlərinə aydınlıq gətirmək nəzərdə tutulur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü Danışır, sahaba deyir ki, Rasulullah s.a.v. burada derdini deyə bilməyən kimsənin istəyini mənə bildirin deyir. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. başqa bir hədistdə belə buyurmuşdur. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz və onu ələ verməz. Kim qardaşının ehtiyazını ödəyərsə, Allah da onun ehtiyazını ödəyər. Kim bir müsəlmanı bir sıxıntıdan qurtararsa, Allah da onu qiyamət gününün sıxıntılarının birindən qurtarar. Kim bir müsəlmanın eyvlərini örtərsə, Allah da qiyamət günü onun eyvlərini örtar. Hədisi Buxari rəvat etmişdir. Və burada dərdini deyə bilməyən kimsələr deyildikdə, Pəqəmbər s.ə.v-in tez-tez qəbuluna düşə bilməyən qadınlar, kölələr, kənizlər və digərləri nəzərdə tutulur. Sahabə davam edir rəvayətində, deyir ki, Rasulullah s.ə.v-in kevindən bayraq çıxdıq o zaman dilini qoruya və yalnız özünə aid olan sözü danışardı. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədislərdən hərətini bir misal xəsək kifayət edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm demişdir, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da suçsun. Burada özünə aid olan söz deyildikdə dini məsələləri açıqlamaq, haqqı bəyan etmək, insanlara yaxşı işlər görməyi buyurmaq və onları pis işlərdən çəkindirmək nəzərdə susulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmi yolunu tutub gedən hər bir müsəlman da onun kimi olmalı. Özünə aid olmayan işlərin başını vurmalıdır. Bu hususda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "Müslümanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işləri tərk etsin." Sonra hədisdə də yerişi: "İnsanlarla ülfət bağlamağa çalışardı." Sadi bin Əbi Vaqqas radillahu ənhu ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir dəstə adama hədiyyə verərkən mən də onların yanında oturmuşdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan ən çox sevdiyi bir adama heç nə vermədi. dedim: "Ya Resulullah, nə falançı kənarda qoyun. Vallahi ki mən onun mömin olduğunu küman edirəm. Mən onu mömin hesab edirəm." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Bəlkə müsəlmandır." dedi. Mən bir az susdum. Nəhayət həmin adamın haqqında bildiklərim mənə üstün gəldi. Və yenə sözümü təkrar edib dedin. Niyə filan kəsi kənarda qoydun? Ya Rasulullah! Vallahi ki, mən onun müəmin etab edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yenə. Bəlkə müsəlmandır, dedi. Mən bir müddət sustum. Amma onun haqqında bildiklərim yenə mənə üstün gəldi və bir daha sözümü təkrar etdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm və dediyini təkrar söylədikdən sonra mənə buyurdu. İç saat. Bəzən bir adama Allah onun üzü qoyulu oda atmasın deyə hədiyə verirəm. Halbuki başqasını ondan da çox sevirəm. Dikkat edirsiniz mi? Peyğəmbər s.a.v. İslamda zəif olan insanları və yaxud İslam qəlbi isinişən insanları bu dinə dəlb etmək üçün, bu dinə dəvət etmək üçün onlarla ülfət bağlamağa çalışar, onlara hədiyələr verərdi. Həmçinin hədistə deyilir ki, özünə qarşı nifrət qoyatmazdır. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. ümumiyyətlə ümmətə əmr edib, müraciət edib buyurmuşdur. Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, mücdələyin, nifrət qoyatmayın. Hədisi Buxar Ravadiyyətdir. Sonra həmsinin hədistə xəbər verilir ki, Hər hansı bir qovmun görkəmli şəxsiyyətlərinə hörmətlə yanaşardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görkəmli şəxsiyyətlərə ehtiramla yanaşmaq barədə belə buyurmuşdur: "Hər hansı bir qovmun görkəmli şəxsiyyəti sizin yanınıza gəldiyi zaman ona sayğı göstərin." Diqqət edirsinizmi? Əmr edir Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Əxlağınızı göstərin. Hədisi İbn Məcidun nəzərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani Rahiməhullah silsilət ilə hədis-i təsdiqləmişdir. Sonra hədistə deyilir ki, pis insanlarla ehtiyyat etsə də, özünü onlardan gözləsə də, lakin onların üzünə gülər, öz axlağını onlara göstərər. Də. Növbəti hədislərdə 349-cu hədistə dəqiq desək, bu haqda danışacaq. O hədistə ki, Peyqəmbər s.ə.vənin yanına bir nəfər gəlir, çox pis adam olur. Rəsulullah sallallahu əleyhi uzaqdan onu görür. Və onun pis olduğunu Ayşə rəziyallahu xəbər verir. Sonra həmin adam onun yanına gəldikdə onunla gülərüzlə söhbət edir, onu gülərüzlə qarşılayır və Ayşə rəziyallahu anha təəccüblə verdiyi suala da belə cavab verir ki, insanların şərindən qorunmaq üçün bucurl hərəkət etmək cayırdır. Həmin hədis bu arada Növbəti fəsildə ətraflı danışacaq, inşallah. Sonra bu hədistə xəbər verilir ki, Rasulullah s.a.v. öz sahabilərindən xəbər tutar, camuatdan həl-əhval soruşardı. Peygamber s.a.v. həmişə sahabilərindən həl-əhval tutar və bir kimsəni uzun müddət görmədikdə dalınca adam göndərər, onun xəstə olduğundan xəbər tuttuqda gedib ona baş çəkər müsafir olduğunu bildikdə onun üçün dua edər, vəfat etdiyini öyrəndikdə isə onun üçün məğfirat diləyərdi. Ha, belə bu hədistə Rasulullah s.a.v.in yaxşı işləri təriflədiyi və onu təsdiqlədiyi, qəbi həməli isə pislədiyi və bunu qadağan etdiyi bildirilir. Hər ikisinə misal çöcək. Birincisinə Salman Farisi r.ə.q. ilə Abu Darda r.ə.q. arasında baş vermiş hadisəni Misal göstərmək olar. Rəvayət edilir ki, Əbu Cüheyfə, radiyallahu anh, demişdir, Salmanla Abudarda Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin sayəsində bir-birilə qardaş oldular. Bir dəfə Salman Abudardanı ziyarət etdi və onun zövcəsi Ummu Dardanın əynində köhnə paltar olduğunu görüb, niyə bu görkəmdəsən deyə soruşdu. Ummu Darda qardaşın Abudardanın dünyaya marağı yoxdur deyə cavab verdi. Sonra Abudarda evinə gəldi və Salmanın qabağına yemək qoydu. Salman, sən də ye, dedi. Abudarda, mən oruç tutmuşam, dedi. Salman, sən yeməyincə mən yeyən deyiləm, dedi. O da yeməkdən yedi. Gecə olduqda Abudarda qalxıb namaz qılmaq istədi. Salman, hələ yat, dedi. O da yat, dedi. Sonra yenə qalxıb namaz qılmaq istədikdə, Salman yenə, hələ yat, dedi. Nəhayət gecənin axır saatlarında Salman ona indi qalxa bilərsən, dedi. Və onlar qalxıb namaz qıldılar. Sonra Salman ona dedi, Rəbbinin sənin üzərində haqqı vardır. Nəfsinin sənin üzərində haqqı vardır. Ailənin sənin üzərində haqqı vardır. Elə isə, hər bir haqq sahibinə haqqını ver. Səhər gün əbudarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib hadisənə ona xəbər verdikdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Salman doğru söyləmişdir. Görürsüz? Radiyallahu anhu öz ictihadı ilə etdiyi əməli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnə olaraq təsdiqləyir. Hədisi Buxari rəvayət edir. İkincisinə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz əsnasında göyə baxmağı qadağan etməsini misal göstərmək olar. Hənəsi bin Malik radiyallarına ravayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, namaz əsnasında göyə baxan adamlara nə olub ki, belə edirlər deyib, buna çox səhv münasibət bildirdikdən sonra belə buyurdu. Ya buna son qoyacaqlar, ya da ki, onların gözləri kör olacaq. Hədisi Buxar ravayət etmişdir. Sonra Bu hədistə sahaba xəbər verir ki Peyəqəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrə diqqət yetirərdi ki onlar ibadətdə arxayınlaşmasınlar. Zəifləməsinlər. Bu xüsusta bayid olmuş hədistə rəvaid edilir ki Muaz bin Cəbəl radiyallahu demişdir. Bir dəfə mən Peyəqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin tərkində o dediyim. Heymola. Bilirsən, Allahın qulları üzərindəki haqqı və qulların da Allah üzərindəki haqqı nədir? Mən Allah və onun Rəsulunu daha yaxşı bilirdim. Bu buyurdu: "Allahın qulları üzərindəki haqqı qulların ona ibadat edib, heç kəs ona şərik qoşmamalarıdır. Qulların Allah üzərindəki haqqı isə ona heç nəy şərik qoşmayan qullarına əzab verməməsidir." Mən dedim, ya Resulullah, bu xəbərlə zamanı müjdeleyim mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Müjdelemə. Yoxsa onlar buna arxain olacaqlar. Hədisi Buhar revad edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabilərinə diqqət etməsi, yəni daim onlara Allah'ı xatırladar, onları qeyriqal işlərə yönəldər və onlara Gözəl nəsiyyətlər edərdik ki, dində sabit qədəm olsunlar. Ona yaxın olan sahabələri insanların ən xeyirləri idilər. Bu cümlə sahabələrin öz aralarında birinin digərindən daha fəzilətli olduğuna dəvarət edir. Bu xüsusda uca Allah buyurur, sizlərdən malını Məkkənin fəhsindən əvvəl xərcləyib, döyüşənlər başqaları ilə eyni deyirlər onların dərədəsi mallarını fəhqdən sonra xərcləyib döyüşənlərdən daha üstündür. Amma Allah onların hamısına ən gözəl olanı yəni cənnəti vəl etmişdir. Hədiz surəsi 10-cu ayədə. Bu ümmətin ən fəziləsli sahabələri Abubakr Əs-Sıddik sonra Ömər bin Xattab sonra Osman ibn Affan sonra Ali ibnəb Talib Sonra cənnətlə müjdələnmiş on nəfərin qalanı, sonra da digərləri. Radiyallahu anhum. Ha, belə onlardan sonra gələn tabiyinlər də xeyirli insanlardan hesab olunurlar. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm demişdir. Ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayan sahabələrimdir. Sonra onların ardınıza gələnlər, sonra da onların ardınıza gələnlərdir. Hədisi Buxayrı rəvayət etmişdir. Bu hədistə səhabələrin ən fəzilətlisinin onların ən çox nəsiyyət edən olduğu xəbər verilir. Burada nəsiyyət deyildikdə səhabənin bu dində olan dərəcəsi təqvası, Allaha boyun əyməsi, Rasulullah s.a.v. dəhtəkləməsi, İslam dinini müdafiə etməsi, Quran öyrənməsi və başqalarına da öyrətməsi əm müsəlmanlara, halən xüsusda onların baş bilənlərinə, rəhbərlərinə nəsihət etməyi nəzərdə tutur. Diqqət edin həbəsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm bu xüsusdə varid olmuş hədisdə belə buyurur. Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Sahabələr soruşdular: "Kim üçün ya Rasulullah?" O buyurdu: "Allaha, onun rəsuluna" onun kitabına, müsəlmələrə, rəhbərlərinə və sıravi müsəlmələrə hədisi muslim rəvayət etmişdir. Sonra bu hədistə həmsinin, sahabilərin ən hörmətli olanları başqalarına ən gözəl təəsizdə qayğı göstərəni və ən gözəl şəkildə kömək edəni bildirilir. Ən gözəl şəkildə Qayağı göstərmək xüsusunda Ucu Allah, Subhanahu Teala, Quran-ı Kerimdə belə buyurur. Muhazirlərdən əvvəl Mədinədə yurt salmış, sonra da iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hizrət edənləri sevir. Onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmansılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyacisində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəxsinin tamahından qoyulunan kimsələr nicad tapanlardır. Həşr surəsi 9-cu ayə. Dikqət edirsiniz, özlərindən də üstün tuturdular. Və qısa şəkildə məhşur hədisi yadınıza salım. Həbutayl-Həl-Ənsari, radiyallahu anhu, Xeyləmbar s.a.q.in qonağını evinə aparır və ona xidmət edir, yemək verir. Özündən də üstün tutur onu, həmin vaxt bu ayə nazir olur. Kömək etmək xüsusunda isə üzvə Allah buyurur. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda biri-birinizə yardım edin. Günahşilə görməkdə və düşmənsilik etməkdə biri-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir. Sonra Hüseyin radiyallahu anh, bu hədistə xəbər verir ki, Rasulullah s.a.v. duranda da, oturanda da Allah zikr ederdi. Allahı zikr etmək xususünda varid olmuş hədisdə Abdullah ibn Busur radıallahu hənə rivayet etmişdir ki Bir nəfər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə: Rasulullah, İslam ailələrinin çoxluğu mənə ağır gəlir. Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan bəz-bəz yaşım." demiş. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona belə buyurmuşdur: Çalış, birin Daim Allahı zikr etməklə islaq qalsın. Nə qədər zikirlər var ki, deyilişi çox asan, lakin qiyamət kimi fərəzidə sababının ağırlığı həddən artıq çoxdur. Üstəlik, Allah üçün ən sevimli kəlmələrdir. Məsələn, Allahi, bihəndi, Subhan Allahi və bihəmdi Subhan Allahi Hər bir halda Allah'ı zikr edən müəminlər barədə isə Kərimdə belə buyurur. O şəslər ki, aya üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir. Göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər, ey Rəbbimiz, sən bunlara əbəs yerə xəl getməmişsən. Sən paç və müqəddəssən. Bizi cəhənnəm əzabından qoru. Sonra Hüseyin radiyallahu anhım, Xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məclisə gəldikdə, məclistə olan boş yerdə oturar və sahabilərinə də belə etməyi əmr edərdi. Bu mənada qarid olmuş ədistə Abdullah ibn Amar radiyallahu anh maravad etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bir kimsəni yerindən qaldırıb onun yerindən oturmağı qadağın etmişdir. Və demişdir, Lakin sıx oturun və bir-birimizə yer verin. Hədisi Buxari rəvad etmişdir. Məclisdə iştirak edən hər kəsin haqqını ödəyərdir. Yəni, məclisdə olan hər kəsin üzünə təbəssüm edər, onların hər biri ilə kəlmə kəsər, sualı olanın sualına qalad verər və onlara gözəl tərzdə nəsiyyətlər edər Məclistdə olan hər kəs özünün hörmətli olduğunu yüman edərdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın olan hər kəs Peyğəmbər sallallahu sələmin, ona hamidan çox diqqət yetirdiyini yüman edərdi. Bu da Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmın nə dərəcədə müdrik olduğunu bir daha sübuta gətirir. Rəvayət edilir ki, bir dəfə Cəhər ibn Əbi Talib Əli ibn Talib və Zeyd ibn Hərisə radiyallaha anhum öz aralarında söhbət edərkən görəsən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hansı birimizi daha çox sevir dedilər və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldilər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin onların sualına belə cavab verdi Ey Cəhər xilqəti xilqətimə Əxladı əxladıma ən soğuşlayan kəs sənsən. Sən məndən sən, mənim əsli nəsəbimdən sən. sən. ey əli, mənim kürəkəlimsən, nəvələrimin atasısan. Sən məndən sən, mən də sənlən. Sən isə eycəyiz, mənim qardaşım və köləlikdən azad olmuş sirdaşımsan. Sən məndən sən və qölbün arasında mənə əziz olan kimsələrdənsən. Hədisi İmam Əhməd Müslədəsərində rəvat etmiş, və Şeyh Albani rahimahullah silsilət ilə hadis-i səhəyh əsərində təsdiqləmişdir. Subhanallah, hər üçü bu cavabdan razı qalır. Xalbuki hər üçünə ayrı-ayrı cavablar verir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ehtiyac üzündən onun yanına gələn və dərdini onunla bölüşən adam özü çıxıb gedənə dər səvr edərdi. Burada ehtiyac üzündən deyildikdə həm mənəvi həm də maddi ehtiyac məzərdə tutulur. Peyğəmbər s.ə.v-in səbir etməsi də o deməkdir ki, adam istər yardım üçün, istərsə də sual verməkdən ötürü onun yanına gəldikdə, axıra dək onu səbirlə dinləyər, onun sözünü kəsməz və məclisi yarımçıq qoyub, durub, getməz Kimsə ondan bir şey istədikdə onu əli boş qayıtarmaz, istədiyini ona verər. Yaxud ona xoş söz deyərdi. Hər ikisinə gözəl misallar çək edəməsiniz. Peyğəmbər s.ə.v-in olduqca əliyyatçıq olduğu bir çox hədislərdə öz təsliqini tapmışdır. Həmin hədislərindən birində rəvaid edilir ki, Cabir radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər s.ə.v-lə bir şey istədikdə o heç vaxt yox deməzdir. Başqa bir hədislə rəvaid edilir ki, Səhəli radiyallahu anh demişdir, Bir dəfə bir qadın Peyğəmbər s.ə.v-ə haşiyələnmiş parçadan tikilmiş bir bürüncək gətirdi və ona mən bunu öz əllərimlə toxumuşam və gətirmişəm ki, onu sənə qeyindirim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm ehtiyat üzündən bürüncəyi götürdü. Sonra da onu qeyib bizim yanımıza gəldi. Sahabilərdən biri onu tərifləyib, nə gözəl bürüncəkdir, onu mənə bağışla, dedi. Zamaat da ona Sən yaxşı iş görmədin. Axı Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm onu ehtiyac üzündən geyinmişdir. Sən bilə-bilə o heç kəsə rədd etmir bunu ondan istədin deyini. Onda həmin adam belə davab verdi. Vallahi ki, mən bunu ondan geyinmək üçün istəmədim. Mən bu ürüncəyi ona görə istədim ki, bu mənim kəfənim olsun. Subhanallah. İbn Hacer, rahimehullah Fethu'l-Bari'sinde bu hadisi izah ederken der ki: Çok güman ki bu nurunca isteyen ya Abdurrahman ibn Nauf ya da Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma. Şehri radiyallahu anh der ki: "Akhırda həmin nurunca onun kəfəni oldu." Tərcibə Buhari rəvi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in xəş söz deməx hususunda Buca Allah Kur'an-ı Kerimdə belə buyurur. Əgər sən Rəbbindən dilədiyim mərhəməti umaraq, onların üzünə baxmırsansa, imkanın olmadığı üçün onlara bir şey verə bilmirsənsə, onda onlara xoş söz de. Əl-İsra surəsi 28-ci ayə. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, gözəl söz söyləmək adamı cəhənnəm odundan qoruyur. Buna dair rivayet edilmiş hadisde Ali ibn Hatim radıyallahu anhu demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iken iki nəfər şikayətə gəldi. Onlardan biri çatımcılıqdan, digəri isə yol kəsən quldurlardan şikayət etdi. Peygamber təvallahu aleyhi ve sellem onları dinlədikdən sonra dedi: Yol kəsən quldurlara gəlincə az bir zaman kəstdikdən sonra karvanlar yanlarında heç bir mühafizəçi aparmadan Məhkəyə gedib gələcəklər. Çatıbsılığa gəldikdə isə, bilin ki, biriniz əlindəki sədəqə ilə gəzib dolaşıb, bunu ondan qəbul edəcək bir adam tapa bilməcəyi vaxt gəlməyincə, qiyamət qopmayacaq. Sonra siz Allahın hüzurunda duracaqsınız və sizinlə onun arasında heç bir pərdə olmayacaq. Dediklərinizi tərcümə edəcək bir tərcüməsiniz də olmayacaq. Sonra Allah öz qulundan soruşacaq. Mən sənə mal dövlət verməmişdim mi? O, vermişdin deyəcək. Allah yenə soruşacaq. Mən sənə Peyğəmbər göndərməmişdim mi? O, göndərmişdin deyəcək. Bundan sonra o, əvvəlcə sağına, sonra soluna baxacaq. Lakin oddan başqa bir şey görməyəcək. Elə isə, heç olmasa, yarım xurma sədəqə ilə özünüzü oddan qoruyun. Bunu tapa bilməsəniz, heç olmasa, Gözəl söz danışmaqla özünüzü oddan qorun. Hədisi Buhari rəvayət edir. Sonra hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi insanlara xoş üz və gözəl əhlak göstərən onlara ata olardı. Burada ata deyildikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün və rəhimli olması nəzərdə tutulur. Yoxsa ki Əliqi mənada Peyğəmbər s.ə.v. səhabilərindən heç birinin atası olmamışdır. Bu xüsusda Quran-ı belə buyurulur. Muhammed aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın etisi və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Əl-Əhzab surəsi 40-cı ayə. Rəvayət edilir ki, Ubey ibn-i Kab və İbn-i Abbas Əl-Əhzab surəsinin 6-cı ayəsini Başqa qirayətlər belə oxumuşlar. Peyğəmbər müəminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Zövzələri də müəminlərin analarıdır. Özü isə müəminlərin atasıdır. Səhih qirayətdir. Burada ata deyildikdə, dinə aid edilən atalıq qəst edilir. Belə ki, Peyğəmbər s.ə.v. öz ümmətinə Hatanın öz övladına olan şəhqətindən daha çox şəhqət qəsləyərdir. Ucaq Allah onun ümmətinə olan şəhqəti barədə Əftəubə surasının 128-ci ayəsində belə buyurur. Sizə özünüzdən elə bir ilçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qayğı keş, müəminlərə şəhqətli, rəhəmlidir. Sonra bu hədistə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məclisi həlimlik, həya, düzgünlük və səbir məclisi olardı. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin yanına gələn səhabələri ilə olan davranışdır. Yəni, o, öz səhabələri ilə mülayim rəhtar edər, özünü həyalı aparar, heç vaxt yalan danışmaz və onların dərdini səbirlə dinləyərdi. Bütün bu xüsusiyyətlər səhiyyədislərdə öz əksini tapmışdır. Elə bu kitabın əvvəlində 8-ci hədisi, həmin bu hədisin əvvəlini izah edərkən Peyğəmbər s.ə.v-in ən düz danışan və ən mülayim insan olduğunu, bir qədər əvvəl də onun nə dərəcələ dərə səbərli olduğunu izah etmişik. O ki, qaldı Peyğəmbər s.ə.v-in həyalı olmasına, bu xüsusda ravayət edir ki, Əbu Səyid il-Xudri r.ə. demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hüzrəsinə çəkilmiş Bakirə qızdan daha həyalı hədisi Buxari rəva edilmişdir. Sonra hədistə deyilir ki, sahabilər onun yanında səhsərini qaldırmaz. Kimsə-kimsənin heybini tutmaz, heybini açıb-ağartmazdır. Hər ikisinə bir ayə kifayət edər. Birincisinə, dair, Rüzə Allah Quran-ı kərimdə buyurur, ey iman yətirənlər, səsinizi Peyğəmbər s.ə.və səsindən yüksəyə qaldırmayın və bir-birinizə müraciət etdiyiniz kimi ona uca səsdə müraciət etməyin. Yoxsa özünüz də hiss etmədən əməlləriniz puç olar. Digər ayədə isə Allah s.ə.v. buyurur, ey iman yətirənlər, bir zaman digərini məzxərəyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da qadınlara laha qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Bir-birinizə fənə vurmayın, bir-birinizi pislə qəblə sağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasiq adlanma yetə də pistir. Sonra deyilir ki, sahabələr məclisdə böyüyə hörmət göstərər, siya rəhm edər, ehtiyacı olan kimsənin özlərindən üstün tutar, də gəri adamın qeydinə qoyardılar. Döyə hürmət şey mərhəmə xususunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuş: "Kişilərimizə rəhmet etməyən, döyümüzün hörmətini saxlamayan kimsə bizdən deyil." Hədisi Buxari, Ədəbül Mufredə səhifələrdə rəvayət Sonra peşyazı olan kimsəni özlərindən üstün tutan. Bayaq qısa şəkildə dediyim Rəvayəti indi tam olaraq sizə oxuyuda. Abu Hurairə radiyallahu anh o rəvayət ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi Ve sələmin yanına qonağı gəldi və o sahabilərdən birinin yemək içmək gətirmək üçün zövcələrinin yanına göndərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri evdə sudan başqa heç nə olmadığını ona xəbər verdilər. Onda o sahabilərinə müraciət edir dedi, kim mənim qonağıma qayğı göstərər? Və ya onu evində qonaq saxlayar. Hənsardan olan bir nəfər mən deyib onu evinə apardı. Və zövcəsinə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin qonağına layiqin zəhürmət et buyurdu. Zövcəsi ona evdə uşaqların yeməyindən başqa bir şey yoxdur deyə davab verdi. Sahabə dedi yeməyi hazırlar, sırağı yandır Uşaqlar yemək istəsələr, onları yatırdır. Dövcəsi yeməyə hazırladı, çırağı yandırdı və uşaqlarını yatırdırdı. Sonra ayağa qalxıb, özünü güya çırağı düzəldirmiş kimi göstərdi və bilərəkdən onu söndürdü. Sonra hər ikisi əllərini qaba uzadaraq, özlərini güya yemək yiyirlərmiş kimi qonağa göstərdilər və o gecə hamısı az yatdılar. Yalnız qonaq O yeməkdən doyunca idi. Səhər asıllıqda hər iki sahabi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin onlara Allah sizin dünənki əməlinizə güldü və ya ona təəccübləndi, dedi və bu ayəni nazir etdi. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə onları özlərindən üstün tuturlar. Nəhsinin tamahından qorunan kimsələr Nizah tapanlardır. 337-ci ədiz. Abu Hurayra radiyallarına ravayət edir ki, Peyğəqəndər sallallahu aleyhi ve sələm demişdir, mənə qoyun ayağı hədiyə etsələr, onu götürərəm və məni qoyun ayağı yeməyə dəvət etsələr, dəvəti qəbul edərəm. Bu hədisi Buxayi, Firmizi və Əhməd ravayət etmişdir. Bu hədisi Peyğəqəndər sallallahu aleyhi ve sələmin təvazəkar olduğunu bir daha sübuta yetirir. 332-ci hədiz Cəhəbə Rədiyəlləri demişdir. Mən xəstəyikən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə baş çəkməyə gəldi. Həmin vaxt o nə qatıra, nə də atam inmişdir. Bu hədisi Buxari, Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Cəhəbə Rədiyəlləri demək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına piyada gəlmişdir. Bu da Buxarinin ravayət etdiyi hədistə öz əksini tapmışdır. Həmin hədistə Cabr ibn Abdullah radiyallahu anhə demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v və, və Abu Bakır mənə baş çəkmək üçün Piyada Bənu Sələmə qəbiləsinə gəldilər. Peyğəmbər s.ə.v məni halsız və heç nəyi dərk etmədiyim bir halda görüb ev əhlindən su gətirməyi tələb etdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı və o sudan mənim üzümə səpdi. Ondan sonra mən ay oldum. Hədisi Buhari rivayət etmişdir. 339-cu hadis. Yusuf ibn Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu demişdir: "Rasulullah sallallahu ve sellem mənə Yusuf adını verdi, məni dizinin üstündə oturtdu və mənim başımı sıxalladı." Bu hədisi Əhməd rivayət etmişdir. Muhammed Nasr ad-Din Albani müxtəsəri şəmal əsərin onun səhiy olduğunu demişdir. Peyğəmbər s.ə.v uşaqla bu tərzləri ahtar etməsi onun təvadukar insan olduğunu yenə bir daha sübhə edir. 340-cı əris Ənət-i Məliq r.ə.v demişdir. Rasulullah s.ə.v belinə köhnə yehər qoyulmuş dəvənin üstündə, əylində də bürümcəy olduğu halda həc ziyarətini yerinə yetirir. Biz öbürüncəyin törddir həm dəyərində olduğunu cümun edirdik. O, dəvəsinə mindikdən və dəvə ayağa qalxdıqdan sonra dedi, Ləbbeykə bi həccətin lə suma ətəfihə və lə Bu hədisin istinadı barədə 334-cü hədisin qeyd edərkən, izah edərkən danışdıq. Hədisin istinadı zəhirdir, lakin mənası səhirdir. Duanın tərcüməsi İçində riyacarlıqla şan şöhret olmayan bir həcc ziyalətini yerinə yetirmək üçün huzurundayam. 341-ci aziz Hanəfi ibn Malik radiyallahu bimü. Bir dərzi Rasullah sallallahu ve sellem qonaq sağırdı və onun qabağına içində balqabaq çiçəkləri olan şorba qoydu. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem qabdaşı balqabaq çiçəklərini seçib yeyirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem balqabağı xoşlayırdı. Hədisin rabisi, səbir, rəhimallah, deyir ki, Mən ənəsin belə dediyinə işittim. Bundan sonra məni müslüm nə vaxt yemək hazırlanardasa, İçinə balqabaq qatmaq imkanı olduğu təqdirdə ona balqabaq qatılardı. Bu hədisi muslim rabat etmişdir və nəhayət bu fəsirin sonuncu hədisi 340 cədir Rəvat edilir ki, Ayşə radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evində nə işlə məşğul oladı deyə soruşdular. Ayşə radiyallahu anhə dedi. O, hamı kimi bir insan idi. Paltarını özü təmizləyər, qoynunu özü sağar və özü özünə xidmət edərdi. Bu hədisin isnadında keçən Abdullah ibn Salih ibn-i Muhammed Əl-Cühəni soğuklu xətalara yol vermiş sadıq rağlıdır. Muhammed nasr din Albani nöqtə təriş-şemail əsərində bu hədisin səhir olduğunu denmişdir. Belə ki, digər isnadlarla rəvayət olunmuş bu hədis bir-birini güvətləndirir. Digər hədislər rəvayət edilir ki, Ayşə Rabiyallahu anh adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evində nə işlə məhsul olardı deyə soruşdurlar. Ayşə dedi. O, ev işlərində əhlə yalına kömək edər, namaz vaxtı yetişdikdə isə namaza gedərdi. Hədisi bu xayrava edilmişdir. Allah sonaq ələdə istəyən budur ki, bizlərə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimi təvazakar bir qul olmağı, Allahın təvazakar qulları ilə Bir cəmaat olmağı, Allahın təvadışar qulları olub getmiş o xeyirli nəslə həm məhşər günündə qovuşmağı, onlarla bir yerdə həşr olunmağı, həm də zənnətdə onlarla bir yerdə mehriban qardaş olmağı bizlərə nəsib eləsin. Subhanək Allahumun, o bir həmdir. Əşədü Ənlə İləhinə Əstəxdur Qəvatubu iləyik.